Dagli studi di Onda Rossa, dai 87,9 della modulazione di frequenza, un ribuongiorno a tutte e a tutti. Dopo la rassegna stampa del venerdì mattina, venerdì 15 luglio del 2011, un'assenza di circa no, dopo un'assenza di due venerdì questa voce torna in onda e trasmette questo venerdì mattina quindi ripetiamo come avranno già ripetuto coloro che fanno la rassegna stampa del venerdì i nostri numeri 06 49 17 50 il numero di telefono Il sito www.ondarossa.info per guardare tutto quello che viene pubblicato sul sito di Ondarossa, le iniziative, eh, le corrispondenze, che non è esaustivo di tutto quello che facciamo ma insomma è una grossa parte. una mail @ondarossachiocciolaondarossa.info che può servire per comunicare con noi, semplicemente non aspettatevi una risposta immediata nei termini delle 24 ore, ma la leggiamo. Il fax che insomma serve a poco, ma è lo 064463616, da usare con molta parsimonia. We don't need to be here. corrente postale 61804001 intestato a Radio Onda Rossa 61800401 intestata a Radio Onda Rossa via De 56 00185 Roma Uno dei tanti modi per contribuire alla vita di questa radio, per i restanti modi si va sul sito, si clicca su sostieni e si vedono gli altri. Si può sempre venire qui nelle ore mattutine, nelle ore pomeridiane, nelle ore serali a portare direttamente i vostri contributi o semplicemente a fare un saluto. We are going We are going nowhere. We are going. We are going nowhere. E quindi alle dieci e quindici cominceremo con una trasmissione che si chiama Roma Roma. Poi altre corrispondenze fino ad arrivare al GR delle ore tredici. in corrispondenza della cerga tra una decina di minuti ci risentiamo in voce we are going It's my favorite tune on the Soviet or blaster And everyone here drinks vodka and beer And the dancing queen from Kiev, Ukraine Drives everyone insane A crazy professor with a bag full of food His 18 year old daughter, she looks so good A mad businessman with a unique hair contract killer, you have to see him smile He's so proud of his gun, showing it to everyone On his mobile phone, he's got a picture of his son There's a merman preacher, black suit and tie The trains leaving the station, give goodbye Let's introduce ourselves We're sitting on a train That takes us to Berlin from Ukraine The wheels go round, the beat goes faster My favorite tune on the Soviet for Vodka and beer, and the dancing clip from Kiev you're grabs it everyone insane. From Ukraine with laugh, and like a spy on a mission, in a palace on wheels with no air conditioner, it's hot as hell, but we don't care, we have two days and one night to spare. A small compartment like a telephone And everyone here drinks vodka and beer And ransom dancing food from TV frame Raps everybody insane yeah <speaking> in <Russian> I once used to live here, now I came back For these old trackers, records, now they all in my bag Dozens of vinyls, heavy as bricks Fringing death DJs with all their tricks Forget your top 10, I've got some old piece That are hundred times funkier than black eyed peas Crazy blah like us from 1965 You've been dreaming to hear this shit all of your life When there's no vodka left What shall we do, my friends? Let's forget our troubles and dance The wheels go round, the beat goes on on the Soviet blaster everyone here drinks vodka and beer. And the dancing thing from grabs a drives and insane. The world around, the beat goes faster. My favorite tune on the Soviet blaster A burger with a bit of yogurt, cheddar, and a hanguladot bom. A sirloin cap, a bit of hangar bom. The TBS man. Nem megyek ma korán, haza, A ja, ceg egy pálinkát, a helyzetet jól látja át, pan. A parketten japán seregfőröndökkel megérkezett van. Színésztők és hómunkások együtt járják ezt a táncot Allora interrompiamo i Rotfront e Raga Ragamuffin per cominciare la trasmissione di oggi innanzitutto salutiamo l'amico che ci ha appena telefonato che ci dava il benvenuto, grazie mille e quindi cominciamo a parlare di quello che sarà l'argomento di questa trasmissione parleremo di due tre cose, dei muri del Mediterraneo, delle fortezze, delle barriere del Mediterraneo Poi di faremo una chiacchierata con un attivista per i diritti civili dei rom non solo e quindi anche dei nostri diritti civili e poi racconteremo alcune schifosissime storie di vita quotidiana e se ci riusciamo leggeremo qualche brano sulla possibilità di essere adottati se sei una bambina o un bambino rom possibilità che già abbiamo detto altre volte e, è... Dieci volte superiore alla possibilità di un bambino non rom per quanto riguarda le istituzioni italiane. Poi insomma io ricordo um, quattro settimane fa se non vado errato un... una conversazione con eh, Alessandra che è invece un attivista di Popica che raccontava del fatto che secondo lei era molto importante e la libertà mentale, il fatto di poter essere dei Rom, degli stranieri comunque in questa città e di sentirsi liberi mentalmente e di questo andremo a parlare e se è vero che insomma che con l'accoglienza riservata a, ai Rom eh, a Roma e anche in Italia è possibile costruire una personalità e costruirsi una vita cercando di pensando se stessi come liberi mentalmente chiaramente poi non c'è sfuggito che insomma Roma insomma una città che è stata caratterizzata da due grandi sparatorie insomma da far west eh, nel centro di Roma e nella periferia ieri invece di parlare di queste cose i cui strasci ci saranno sicuramente Per tutto, per tutto il mese finché insomma non sarà smessa la fibrillazione perché Roma non si deve muovere è una paia ma in realtà evidentemente ci sono delle cose che non capisco non, non mi interessa neanche di capire che però insomma quello sì è ordine pubblico, sparare in mezzo alla strada al centro di Roma in periferia non è una cosa così eh, da sottovalutare. Invece ieri il Tg regionale del Lazio ha dato la notizia che al campo per nomadi di Salone sono stati eletti democraticamente. i rappresentanti del campo e insomma come dire visto il grande successo della democrazia, della democrazia e della macchina delle elezioni italiane esportiamo questo modello anche a culture altre perché gli abitanti dei campi per Rom sono culture altre diverse da noi quando bisogna tra virgolette educarli e riportarli verso le cose insomma verso la maniera di vivere giusta che insomma è quella di chi da loro le regole, non sicuramente questa radio è chi vi parla, ma insomma le istituzioni eh, dalla più piccola fino insomma, a quelle... più eh, importanti, arrivando persino alle leggi eh, dello Stato, lì sono culture altre, bisogna riconoscere la loro diversità e piripì e parapà quando invece bisogna insomma fare finta che sia arrivati a, un, a una grossa integrazione si fanno le elezioni eh, che voglio dire visto il grande successo delle elezioni in Italia si potrebbe anche riflettere sulla necessità di perdere così tanto tempo con il massimo rispetto di chi l'ha fatte queste cose, di chi ci crede, ma voglio dire non, non è sicuramente il diritto di votare dentro un campo che ti cambia la vita, forse ti cambierebbe la vita se eh, quel campo non esistesse, se la tua vita si svolgesse dentro un centro abitato, se l'accesso ai servizi, all'istruzione, alla vita normale, alla socialità non fosse delimitato da un muro, che non è tanto alto quello di Salone, non è neanche un muro, è un recinto, ma è sempre una divisione tra dentro e fuori. Divisione, insomma tra dentro e fuori che in Europa, nel Mediterraneo ce ne sono tantissime per esempio se noi sfogliamo un libro che si chiama Internamenti, CPT e altri campi e leggiamo le didascalie delle fotografie, a Solita in Spagna c'è la foto di tre migranti sottoposti al prelievo del sangue prima di entrare nel centro di accoglienza di Seti poi c'è a Solita il muro divisorio all'interno del centro di accoglienza, un muro molto alto Poi andiamo ad Agrigento, Contrada San Benedetto, giugno 2004, cancello di entrata al centro di permanenza temporanea. Sono sempre cancelli altissimi di ferro, almeno tre metri e mezzo e muri altrettanto alti. Poi passiamo a Gerusalemme Est, il muro che corre come un serpente a isolare l'intero quartiere di Abu Dis nel resto della città. A dicembre del 2005 la fotografa fotografa una barriera lunga, 60 chilometri, costantemente sorvegliata dall'esercito e da guardie armate che divide l'enclave spagnola dal Marocco. È ancora in Spagna il 28 settembre del 2005 ci furono cinque morti e un centinaio di feriti durante l'assalto di circa 600 immigranti che in maniera coordinata e collettiva da differenti zone tentarono di scavalcare con scale rudimentali la barriera a barriera che è chiaramente... Doppia e con il filo spinato sopra. Ancora Gerusalemme Est, agosto 2003, i primi blocchi per la costruzione del muro che provocarono notevoli disagi alla popolazione palestinese. <coughs> Nasla Isla, Giordania del Nord, una casa sventrata dalla costruzione del muro, A assolita ancora in Spagna i villaggi marocchini al di là della barriera, il centro di internamento per migranti gestito dall'esercito spagnolo e collegato all'aeroporto per l'espulsione im immediata, poi Mahaha, Masha in Giordania, muro edificato che separa il villaggio palestinese da territori occupati dai coloni israeliani. In realtà non è un muro, è tutta un'intera cancellata elettrificata e Poi eh, Calandia, Cisgiordania, muro e torrette in costruzione all'entrata della città di Ramalla. Certo, insomma, se si guarda il Mediterraneo dall'alto si capisce che la capacità di eh, eh, come si dice, erigere muri è una delle più grandi capacità che le istituzioni locali e nazionali sono riuscite a fare, addirittura adesso... <coughs> in quella che eh, viene considerata adesso un paese civile mentre prima era un paese in via di sviluppo, poi era un paese rovinato da Ceusescu, poi invece si sono ripresi insomma in Romania ci sono delle città dove sono state eh, dove sono stati eretti dei muri appunto per separare eh, i cittadini normali dai cittadini Rom e poi si mm, tocca vedere la televisione e vedere quella pubblicità veramente Scandalosa eh, Che fa vedere degli immigrati felici Che dicono fai anche tu il rimpatrio assistito E dove ti mandano? Ti mandano nel paese da dove magari tu non sei mai stato Ma ti danno ben 300 euro Questo non lo dicono per esempio eh, Per poi appunto Essere buttati lì senza nessun progetto Di accoglienza E che cosa ci fa pensare questo Almeno a me personalmente A me fa pensare A quel grande quel grande progetto di destra razzista che è ognuno a casa propria cioè la mentalità la, il, la costruzione di un sentimento che dica sì esiste la diversità non c'è possibilità di dialogo tra le persone che vengono che sono diverse è, è essere considerati diversi è sempre quella merce di scambio tra integrazione ed esclusione bisogna rispettare tutte le culture ma le culture devono essere assolutamente separate è Per separare le culture devi separare le persone, soprattutto di solito c'è uno Stato, un'organizzazione più forte che crea eh, momenti di segregazione per la minoranza più debole. E quindi il rimpatrio assistito con queste facce sorridenti che dicono adesso sto meglio perché mi sono fatta aiutare, il rimpatrio assistito che fu insomma eh, usato anche per gli sgomberi dei campi per nomadi, per esempio ricordo, Lo sgombero del Cadio, lo sgombero di una famiglia a Tordescence, ormai si parla quasi di vent'anni fa, perché stiamo parlando della Giunta a Rutelli, una famiglia dove c'era un ragazzino che eh, giocava, faceva atletica leggera con la società. Con la società sportiva dei Vigili del Fuoco, la sua sorellina invece che era gravemente ammalata e aveva delle, necessitava delle cure che otteneva. Eh, in un ospedale pubblico della città vennero catapultati in eh, Bosnia, se non sbaglio, perché insomma era il momento che Rutelli sgomberava singole persone insomma per fare vedere che qualcosa la faceva, poi loro persero, loro intentarono una causa. E anche lì si parlò di rimpatrio assistito e diciamo. Come succede spesso, ma non per fortuna sempre, non era l'organizzazione di privato sociale che gestiva il campo, che si curò di curare gli interessi di questa famiglia, ma, ehm, ma un'altra organizzazione molto più potente, eh, che eh, della quale bisogna sempre tenere conto quando si parla di... Ehm, quando si parla di esclusione sociale in questa città e non solo in questa città eh, che mise a disposizione eh, un avvocato molto un avvocato che riuscì a farli ritornare a Roma come era desiderio. Chiaramente loro tornarono a Roma, trovarono addirittura eh, il container che era stato assegnato loro occupato, ci fu un'altra causa, ebbero anche dei soldi di ricompensa per i danni subiti e ci mancherebbe, ma questi sono i rimpatri assistiti. I rimpatri assistiti che ci ha raccontato appunto la compagna di Popica che ci raccontava del fatto che eh, a queste persone non viene neanche concesso il tempo di leggere dei, dei documenti che devono firmare, che vengono minacciati, che il comune di Roma dice che se non si fa come dice la sua il suo rappresentante o la sua rappresentante loro dopo tre volte che si rifiuta l'assistenza si arrogano il diritto di denunciare i genitori per abbandono di minore questa è e questa città anche durante questo caldo anche durante l'estate purtroppo eh, l'estate non migliora le cose anzi si fa diventare alcuni un po' più fuori di testa altri no, ma eh, comunque la situazione di chi vive in campi di segregazione rimane sempre la stessa comunque si sono fatte le 10 E Tra poco continueremo a parlare di storie di vita quotidiana, di che cosa può succedere se uno ha, come si dice, l'arroganza di vivere e di considerare se stesso una persona pensante che può costruirsi la sua vita, soprattutto se viene, se viene catalogata magari per cognome o magari per sembianze come appunto uno zingaro o una zingara. A proposito del muro costruito per separare la città, parliamo di Baia Mare, una città nel nord della Romania, in piena Transilvania. Una normativa municipale ha letteralmente diviso in due l'opinione pubblica ma anche diviso fisicamente la città. Il sindaco Catalin Kerekes ha infatti disposto la costruzione di un muro di cemento altro tre metri che delimiti l'area cittadina abitata dai Rom. Non è razzismo ha detto il sindaco. Ho preso la decisione a causa delle numerose proteste da parte degli automobilisti che si lamentavano dei continui lanci di spazzatura dalle finestre. All'unito, sono le associazioni per i diritti umani hanno bollato l'esperimento come iniziativa razzista che poi voglio dire esperimento è stato provato anche a Padova è stato provato anche eh, in altre cittadine della Romania negli anni passati e comunque ehm, questo muro alto metri eh, è la dimostrazione insomma di come, di, di che posto, di che eh, di che mh, di che accoglienza si, eh, si, si parli quando si propone il rimpatrio assistito alle persone eh, rom o non rom rumene alle quali appunto gli operatori del comune, in questo caso della nostra città ma anche di altre città propongono di ritornare a casa loro. Invece andiamo a una cosa che è successa recentemente proprio in questa città, parliamo di una eh, di una giovane ragazza o una giovane donna insomma, non so come verrebbe definita dai giornali, perché insomma, di solito quando commetti dei reati sei una giovane donna, quando ti succede qualcosa sei una giovane ragazza. Comunque Una, eh, una ragazza che eh, nella sua vita per adesso oltre ad essere andata a scuola essersi presa insomma tutto l'obbligo scolastico è anche qualcosa di più eh, ha iniziato a lavorare ormai da un anno e mezzo quindi lavora in, in un ristorante dal pomeriggio alla sera e poi per alcune mattine della settimana fa anche eh, delle pulizie in varie in varie case il tutto molto stancante ma insomma che le dà la possibilità di avere dei soldi suoi non sto facendo sicuramente l'elegia del lavoro e dello sfruttamento ma voglio dire è una persona che può pensare a se stessa e che sta costruendo qualcosa per se stessa ha però il bruttissimo vizio di prendere i mezzi pubblici ha anche un altro bruttissimo vizio oltre l'italiano che parla eh, perfettamente parla anche il romanesco che fa parte delle sue lingue familiari e quindi incontra sotto la metro un'altra ragazzina che parla la sua lingua e si mettono a parlare. Il tragitto è quello che questa, questa giovane ragazza fa ogni giorno per recarsi al lavoro. La sfortuna vuole che la ragazzina con cui le stia parlando viene accusata di avere commesso un furto e siccome stanno parlando tutte e due non vengono fermate mentre la ragazzina sta commettendo un furto ma mentre chiacchierano sulla metro tranquillamente dotate soprattutto tutte e due di... E regolare permesso di viaggio la ragazzina viene fermata e siccome sta parlando con un'altra nella sua lingua viene fermata anche la eh, ragazza che si sta recando al lavoro conclusione vengono la ragazza che si sta recando al lavoro eh, viene accusata di complicità nel furto che viene accollato alla ragazzina minorenne una notte in eh, nel posto di polizia un processo per direttissima E nonostante stiamo parlando di una persona assolutamente... Ligia è assolutamente incensurata in non stiamo parlando di una persona che viene eh, fermata settimanalmente quotidianamente da quando ha nove anni come purtroppo accade per altre persone viene condannata a tre mesi di obbligo di firma lei si dichiara innocente racconta quello che è successo ma niente il fatto di avere parlato nella lingua ma nella lingua comune all'altra ragazzina è già sufficiente per essere schedata come complice in un fatto. il fatto che lei abbia tre datori di lavoro, il fatto che lei possa dimostrare di avere questi datori di lavoro, che questi datori di lavoro esistono, insomma e lei prende obbligatoriamente, prende sempre agli stessi orari, i mezzi pubblici per recarsi in questi posti non significa assolutamente niente, tre mesi con l'obbligo di firma, questo insomma la mancanza di cultura, la mancanza di competenza, la mancanza di apertura mentale che ha fatto sì che Chi l'abbia accusata di complicità semplicemente con la scusa di parlate la stessa lingua siete quindi la stessa razza siete quindi tutti d'accordo così insomma si, eh, si cominciano a costruire le figure delinquenziali e così insomma questo esperimento da manuale che ricorda un po' quello che accadeva negli Stati Uniti durante l'immigrazione degli italiani negli Stati Uniti della segregazione razziale nei confronti della gente E della gente nera e insomma succede anche qui. Chiaramente queste cose non passano assolutamente in eh, non passano assolutamente come, come notizie: normale amministrazione, d'altro canto. perché perdere del tempo per capire se effettivamente le affermazioni della ragazza fermata siano vere nonostante l'altra ragazzina dicesse io questa no la conosco cioè ci parliamo sulla metro perché parliamo la stessa lingua insomma quindi che cosa che cosa, che cosa si può dezzumere da tutto questo che quando vai a lavorare se sei una eh, rom non devi parlare con nessuno perché può essere che ti accusano di complicità soltanto perché una faccia una lingua una razza questa è insomma il razzismo quotidiano alla quale al quale le persone che mh, si credono libere mentalmente agiscono quindi liberamente fanno le stesse cose che facciamo noi si sentono teste pensanti quindi organizzano la loro vita e la organizzano eh, anche prendendo i mezzi pubblici visto che insomma sarebbe stupido lavorare per vivere e comprarsi una e lavorare per pagarsi le rate della macchina e questo può succedere in questa città è così una condanna a tre mesi di obbligo di firma perché assolutamente per niente ma siccome sei una zingara la tua parola non ha assolutamente valore processo per direttissima e via lì una bellissima condanna questo può succedere perché appunto non c'è assolutamente la cosiddetta cultura dell'accoglienza l'attenzione verso il diverso e soprattutto quello di cui ci riempiono sempre le orecchie il supportare le persone che fanno una vita insomma che non e questo non vuole condannare assolutamente chi è costretto ad andare a, a rubare perché andare a rubare in questi termini è veramente una costrizione e non si guadagna assolutamente niente poi tutto il resto è tutta tutta filosofia ad accatto perché le persone i ragazzini che vanno a rubare saranno sicuramente meno pericolosi di chi fa delle sparatorie in pieno centro a Roma insomma nella capitale d'Italia e sarà sicuramente meno pericoloso socialmente ma eh, chiaramente dà molto più fastidio da un, punto di vista, da un punto di vista empatico, da un punto di vista psicologico ma neanche se tu cerchi di fare una vita differente il fatto che tu sei sempre sulla metro sempre allo stesso orario, se sei una zingarella è solo perché vuoi rubare, non esiste un'altra possibilità nel Mente degli operatori di giustizia che a quanto ci risulta stanno spesso sotto la metro e controllano abbastanza quello che succede tant'è vero che molte persone preferiscono per esempio non, non scendere a determinate stazioni perché comunque sia vengono fermate anche più volte nella stessa settimana e alla domanda ma perché passi sempre da qui alla stessa ora la risposta è sempre la stessa perché attacca a lavorare mettiamo alle tre e mezza quindi è chiaro che devo venire. passare qui alle tre ma tutto questo non è servito a nulla e quindi questa è un'ulteriore condanna che è, come si dice sporca la fedina penale di una persona che la rende non più una persona integerri ma agli occhi, della, um, agli, agli occhi di chi guarda la fedina penale delle persone anche se insomma ricordiamo sempre quella meravigliosa scritta sulla, uh, sui muri della casilina una fedina penale sporca può nascondere una coscienza assolutamente limpida e quindi questo può succedere in questa città e tra poco continueremo a parlare con chi quello che succede in questa città, soprattutto nei confronti nei Rom e delle Rom, lo vive insieme a loro piuttosto quotidianamente. dopo aver raccontato quella storia schifosissima della ragazza insomma, che va a lavorare prende sempre gli stessi mezzi alla stessa ora e viene fermata perché è chiaro che se sei una zingara e prendi sempre la metro è chiaro che sei lì per rubare, non ti viene concesso mentalmente neanche un'altra cosa siamo in collegamento con un compagno insomma, che vive quotidianamente quasi quotidianamente la situazione degli esclusi e degli ammassati e degli sgomberati che vengono definiti rom innanzitutto un saluto, buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti. Una voce che insomma abbiamo sentito spesso purtroppo molto spesso, anche per gli sgomberi, per via De Clunacenzi e non soltanto per via dei Clunacenzi. E insomma, che cosa succede in questa città assolata dove ci sono onorevoli che affiggono manifesti di sgomberi avvenuti quando ancora non sono avvenuti? Insomma, al di là di questa cosa che potrebbe fare ridere se non si trattasse di esseri umani e se non si trattasse appunto di, di proporre sempre soluzioni. segreganti. e eh, sì, ti... che poi non sono più avvenuti neanche dopo, perché ricordiamo che stanno ancora nella struttura, insomma, i in Rom di cui, di cui stiamo parlando, quindi non solo hanno annunciato prima dello sgombro, ma hanno dello che ancora non c'è stato, insomma. Quindi diciamo che è ehm. una scena andata male e gli ha preso così, si è fatto un sogno. manifesti sì, freschi sì. di eh, eh, colla la mattina in cui hanno annunciato lo sgombro. Lo sgomero poi non c'è stato, quindi veramente una cosa abbastanza comica. A me la cosa che ha fatto impressione, però, di, questa, di questo tentativo, insomma, di creare di nuovo allarme eh, nella zona di tor fiscale, di rimettere di nuovo in mezzo. Il, il municipio competente che sarebbe il nono, è che quando accade una cosa del genere subito comunque, un poco per, eh, un poco per la legislazione speciale che c'è la nostra città per cui insomma l'amministrazione centrale ha avvocato a sé tutti i diritti, i presidenti dei municipi non possono fare molto, ma anche la presidentessa del nono municipio si è sentita in obbligo di dire che sì, la situazione igienico-sanitaria di quel posto non è, non è granché, come se appena si toccasse questa cosa questo nervo scoperto e stiamo parlando tra l'altro di una persona che è una persona insomma confrontandola con i vari presidenti voglio dire che si è spesa parecchio e non si è spesa soltanto per non si è spesa per sgomberare e aggredire le minoranze all'interno del suo territorio si è spesa anzi per eh, cercare di risolvere dei problemi lei aveva già segnalato per esempio la situazione pericolosa che poi purtroppo è degenerata nella morte tragica dei quattro bambini così Di non essere stata minimamente informata appunto del trasferimento dei, dei Rom dell'ex Pinetensia che poi hanno, hanno fuoco per tre giorni la battaglia di San Paolo nella struttura di fiscale. Eh, Una sì. persona che ha provato insomma a mettere insieme i Rom in un tavolo con aspetti di associazionismo e anche il comitato di quartiere. Sì, terzo sì, terzo infatti, fiscale. però appunto. Un tentativo forse, forse un po' pretenzioso. Sì sì no, ma voglio dire stiamo parlando di una persona che poi tu te lo ricorderai quando poi noi l'abbiamo chiamata, insomma lei ha parlato assolutamente in termini positivi della famiglia che era stata colpita dalla tragedia del rogo, ha detto queste sono persone che hanno occupato per ben due volte le case, che stavano cercando di trovare una soluzione abitativa, ma anche nonostante tutto questo eh, il nervo è troppo scoperto, quindi... Eh... Io capisco, la, la, io capisco il problema dei, dei, degli operatori del municipio che dicono il comune non ci non ci comunica più niente ma d'altro canto fa parte delle regole che il comune di Roma si è dato ha avvocato a sé tutti i diritti c'è l'emergenza quindi non deve dire niente a nessuno ma il problema è che subito anche una persona come, come lei si è sentita in diritto di dire sì la situazione igienico-sanitaria è precaria come se ci fossero posti dove la situazione igienico-sanitaria non è precaria quando parliamo no, Tantomeno in quelli che vengono chiamati centri di accoglienza, che di fatto tali non sono, perché anche il centro dove sono finite quelle persone, eh, secondo noi, insomma, secondo me tutto è tutto, tranne che un, un centro di accoglienza. Eh, per questo, noi continuiamo a dire che eh, va trovata un'altra soluzione per, per quelle persone, che non sia però un peggioramento ulteriore, tipo via salaria, perché noi abbiamo visto sia via salaria che il che fiscale. diciamo che, speriamo che l'Età non abbia rivale in quanto a bassessa eh, delle condizioni, e infatti è stato anche denunciato da un dossier della, della 21 luglio, insomma. sì sì, ma è, è stato anche impedito l'ingresso agli operatori di Amnesty International, insomma. Sì, diciamo che noi siamo riusciti un po' a entrare, insomma, ancora non so, ma siamo come un paio di volte, come l'era successo l'osservazione un po' ma formalmente uno dovrebbe farsi autorizzare da, dal singolo dipartimento per entrare. E... c'è molta arbitrarietà poi nel, nel concedere o meno uh, l'ingresso ripeto anche agli operatori sociali anche alle associazioni e quindi tu che cosa co come la vedi quest'estate che cosa è successo fino adesso e qual è il clima che tu respiri, senti rispetto appunto a appunto questo problema che viene poi sentito obiettivamente pochissimo se non in termini di ordine pubblico No, abbiamo sentito pochissimo, eh, sicuramente viene comunque eh, come dire, percepito da, dagli abitanti dei, dei vari territori in cui poi queste persone ancora si trovano, perché eh, tutti gli sbondi che ci sono stati e che forse continueranno, non è che hanno eh, prodotto la fisica delle persone, ma semplicemente una, uno far agli Quindi sono interi quartieri di Roma che vedono eh, piccoli insediamenti, piccole tende magari montate. la sera poi smontate la mattina roulotte compare insomma in, in molte strade perché in un posto queste persone devono comunque comunque stare e quindi forse ecco, tutta la tematica della demagogia messa in piedi eh, insomma, negli ultimi tempi eh, comincia un po a, a emergere per quello che è agli occhi eh, di alcune persone che si rendono conto che non è che si sta risolvendo un problema ma, che poi è problema, per quanto mi riguarda, è un problema abitativo insomma, certo eh, un problema di, di altro ordine, eh, ma si sta semplicemente facendo una un'operazione mediatica insomma questo forse comincia ad emergere un po' agli occhi delle, delle persone che, che, hanno in modo di, che hanno modo di vedere con i propri occhi insomma e teniamo comunque che gli scomini continueranno, anche, anche l'estate. Ad agosto per esempio Potrebbe esserci lo spostamento delle persone da del fuziale, noi questo lo, lo temiamo e cercheremo comunque di, di monitorare la situazione perché non, non vorremmo colpi di mano insomma in pieno periodo vacanziero. Certo, senti in tutto questo quello che riesce insomma a fare l'amministrazione comunale è svolgere e imporre delle elezioni democratiche dentro i campi, chiaramente siccome questo comune ha la memoria corta dice che sono le prime elezioni democratiche dentro i campi, mentre in realtà già da Casino novecento si parlava di questi rappresentanti democraticamente eletti dalle Dalle persone che abitavano nei campi addirittura a Villa Troili c'erano il campo sgomberato. No, nello stesso salone, insomma, sì, anche sì. a Lombroso, anche eh. a Cantoni. Sappiamo eh no. che non è la prima volta, non so perché i video mainstream l'abbiano dipinta come eh, prima operazione democratica o pseudoale. Mm. Eh, in realtà, infatti, passaggi di questo tipo li abbiamo già avuti, e, diciamo, le nostre riflessioni. questi passaggi li abbiamo già fatti ridibili forse insomma di questi passaggi li abbiamo già già fatti e certo un problema della rappresentanza probabilmente si pone no? perché comunque eh, quando devi andare a interagire con le istituzioni forse eh, è, una, ecco, è una, una tappa che da parte dei rom questa potrebbe essere forse approfondita. però non vediamo non che eh, ciò che è stato messo in piedi fino adesso corrisponda ecco, a passaggi limpidissimi di democrazia uh, reale. no Anche perché voglio dire la controparte poi promette delle cose che non mantiene, per esempio il rappresentante, l'auto il, l'autodenominato si sì, poi appunto è anche... E, come si dice, corroborato dal sindaco Alemanno di Casino che 900 volo, volato, che è stato delegato alle che... politiche le capitoline su, su sì che diceva appunto che a Casino 900 era andato tutto bene nonostante noi abbiamo visto proprio con i nostri occhi che tutto bene non è andato per niente e che insomma si è svolto tutto nella c'erano delle persone che sorridenti si svegliavano la mattina e dicevano oh, che bello, mi distruggono la baracca, mi portano lontanissimo da qui, io vivo qui da 30 anni e adesso vado in un posto finalmente mio figlio potrà alzarsi due ore prima per andare a scuola per fare tardi eh, è molto più tardi a casa che bello sì oppure finalmente non potrò avere contemporaneamente che ne so la stufa e il frigorifero acceso dovrò scegliere in inverno come succede al Camping River e insomma adesso ci sono questi quattro questi cinque rappresentanti addirittura c'è un comitato di rappresentanza e questo comune insomma che non ha mai mantenuto le promesse fatte e... ha imposto appunto ai cinque un atto formale che li impegna a collaborare con l'amministrazione per l'attuazione di programmi di educazione, formazione, inserimento lavorativo, tutela sanitaria e inclusione sociale, operare per la sicurezza degli abitanti vigilando e segnalando violazioni di norme e di legalità o che ledono la dignità umana e promuovere percorsi di autonomia individuali che consentano la progressiva uscita dai campi attrezzati e dal sistema di assistenza. c'è manco quello. Sì, in realtà niente di nuovo Margherita, perché ah. dire, patti sottoscritti con uh, le comunità che occorre, insomma, li vediamo da anni, li vediamo trasversali poi alle varie uh, amministrazioni. Io mi ricordo il patto che venne fatto con un sembrastessore o... del municipio Sesto eh, che parlo della de metà de, degli anni 2000 insomma, ah sì sì quello che diceva per cui un presunto responsabile si impegna a garantire eh, la cosiddetta legalità di tutto il campo e eh, eh, se qualcuno sbaglia tra virgolette poi eh, magari paga la comunità intera o l'intera famiglia insomma quindi sono sicuramente modalità discutibili che purtroppo già già registriamo secondo me, non è una novità anche questa, no? come non sono altre novità purtroppo e evidentemente eh, si continua eh, su questa strada insomma Ah sì, io qualcosa me lo ricordo è veramente discutibile. No, mi ricordo il patto, di, il patto con i cittadini, mandare a letto i bambini presto la sera e, eh, Sì, eh, aiore, sì pulire le aiuole un po' di sera sì. perché poi di quello parliamo, eh e poi insomma di, di, di diritti veri non ce ne sono e quindi insomma voi continuerete a monitorare la possibilità di evitare insomma gli sgomberi forzati che però continuano ad esistere e magari noi non possiamo accorgerci di tutto perché sono magari anche poche persone che cercano un rifugio per la notte che vengono seguite insomma Sì, parliamo anche a volte di 10 persone insomma che magari sono nascoste dentro un caneto tra la della ferrovia che è che vengono comunque inseguite e quindi secondo me quello che tu dici politica di segregazione razziale ma anche di percepzione insomma perché non si lascia neanche un piccolo rifugio come un luogo dove poter dimorare la notte insomma sì, e quindi... ah, comunque devi, devi devi scomparire ecco quello che io, diciamo prima no si aspetta che queste persone stanno per magia a scomparire Sì oppure, sì, oppure tornatevene al paese vostro, ma per esempio riguarda, riguardo il Sesto Municipio mi ha fatto ricordare quella cosa terribile che è stata lo sgombero di una famiglia, fatto su una base veramente pesante perché era appunto, il eh, si, si insinuava nel fax di sgombero che il cosiddetto capofamiglia svolgesse delle attività criminose abbastanza pesanti, senza mai definirle totalmente. E io ancora per questo fax dove c'è scritto ci giunge notizia che la sua condotta non è conforme alle leggi italiane e quindi noi sgomberiamo, lei e tutta la famiglia sua cioè ancora una volta e eh... sì, tra non è che hanno sgomberato hanno abbattuto con la rossa il container, sì, che sì. magari poteva servire per altre a famiglie a quel è punto, è via tutti quanti i bambini compresi, ma magari, metto su con denaro di noi contribuenti, magari poteva servire ad altre persone insomma. No, invece si decise Mi ricordo benissimo perché ero presente di abbatterlo con, con le russe quello e altri concerti con le, con le, con le stesse dinamiche insomma no Una, un sospetto di, di condotta diciamo criminosa o sì fatale sì, che si riperporiva sull'intera famiglia e poi già che c'erano distrussero pure il container che era stato purtroppo oggetto dell'incendio dove morirono appunto la, la coppia di giovani sposi visto che insomma che erano prove insomma che sulle quali si doveva ancora costruire quello poi si anche un altro capitolo perché tornando al che bello immagino che ha spirito campo di container, eh? Eh, le, le sostanze tossiche spingionate da, eh, da quel container forse non sarebbero state dal dall'inizio di in una baracca in legno, quindi anche su quello poi si potrebbero fare 3.000 discorsi, eh. però magari eh, ci saranno modi e eh, tempi per, per ritornarci, eh? Eh sì. perché chiaramente tutti sono convinti che eh, siccome c'è il servizio igienico, siccome c'è l'acqua, siccome c'è la luce, il campo attrezzato e autorizzato sia meglio uh, nel cosiddetto campo abusivo, ma forse sono alcuni aspetti che sfuggono le persone, anche il semplice vivere 24 ore su 24 con delle camere che, che, che, si, che si osservano e dentro lo recinto eh, magari può può far sorgere qualche detezione, insomma. Appunto. Sbrocca la gente, è il grande fratello, figurati, delle persone che ce le hanno fisse le telecamere, ecco, per dire. perché non è una, un, un gioco quello che, che succede nei campi per nomadi. E Tra l'altro la cosa importante di quell'incendio, al di là insomma, delle mie battute stupide, è che in quell'incendio il container si accartoccio su se stesso, quindi insomma ignifugo fino a un certo punto. Ed è... e ignifugo fino a un certo punto e anche... l'impianto insomma antincendio del campo efficiente e soggetto a manutenzione fino a un certo punto. Eh sì, perché e lì questo, il no, no, lì è ancora in corso un, sì. diciamo, un, un processo, conosciamo e insomma la lentezza dei, dei processi, ma la famiglia dei due ragazzi, le famiglie dei due ragazzi sono ancora in attesa di un, di un pronunciamento, insomma. anche se poi insomma il comune fece correre la voce che erano i Rom stessi che si erano venduti le, ehm, come I si dice i bocchettoni cioè, e le no, cose cioè che c'è un famoso mercato dei bocchettoni antincendio sì, sì, ogni mercatino eh, da, sì. da, eh, da Porta Portese a Vigo Savini ha ah, i bocchettoni e tra l'altro eh, insomma è. viene anche da pensare se tu sai che se li sono venduti in ogni caso sei l'addetta alla sicurezza se te il comune di Roma che devi controllare rimettili e fai un'altra denuncia voglio dire sì, ma, ma no infatti sono stati rimessi e fotografati subito dopo la tragedia casualmente sono stati rimessi sì, quindi, anche se tra le foto sì c'è tra le foto c'è anche la foto del tubo con pochissima pressione che doveva servire per rompere per, per contrastare l'incendio comunque quindi insomma diciamo la situazione è sempre abbastanza tragica e ci muoviamo sempre a livello del silenzio generale anche perché Sì, sì, rom non sono sicuramente insomma non sono immigrati e... di di Invece serie A ecco le difficoltà di mantenere i contatti con, eh, con le persone che, che vengono sgombrate ecco, anche questo è un fatto grave che, che va denunciato perché i pochi percorsi virtuosi che vengono messi in piedi poi vengono veramente spezzati da questi sgomberi continui quindi è difficilissimo ecco, anche mantenere una interazione tra, tra tra queste persone e le scuole con cui si era cominciato a dialogare, le altre tutte le istituzioni del territorio. Si ricomincia sempre da cavo, anzi a volte neanche si può ricominciare perché ogni giorno c'è il rischio di un nuovo sgombro. Senti, io prima di salutarti vorrei leggerti le seguenti parole. i nuovi eletti avranno il compito di rappresentare i 600 abitanti di via di Salone si tratta di un esperimento di democrazia mai avvenuto prima a breve, ha spiegato l'assessore Sveva Belviso, l'iniziativa verrà ripetuta anche all'interno del Camping River per poi estenderla a tutti i campi autorizzati della città così come previsto dal regolamento prefettizio del Piano Nomadi Piano Nomadi che addirittura Amnesty International ha impugnato per criticare cioè non è, è in discussione proprio La, la, il senso di questo piano Nomadi, che tutto è tranne che accoglienza, sembra molto segregante, anche sì, eh. a organizzazioni non estremiste e non. Questo stavo dicendo, mh, organizzazioni di tutto tracciabili fuorché di estremismo, eh, ma comunque la stessa bel viso che, eh, diciamo, all'indomani lo sgombro di Vivia Marchetti, eh, parlando di. delle persone di origine bosniaca che avevano vinto un, un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo e che quindi avrebbero diritto all'assegnazione di, di una casa, eh, affermava: beh, adesso li, li manderemo a pietà e poi saranno sistemati in un, in un campo attrezzato. Quindi, quello evidentemente è evidentemente il concetto di casa e di, di, abbi, e di, di abitare che, che le istituzioni hanno per i Rom, cioè il campo attrezzato. Evidentemente. il concetto di casa come lo intendiamo noi e di abitare come lo intendiamo noi per i Roma non vale tra l'altro loro eh, se, se il... si vince un ricorso alla Corte Europea e si ha, e si ha quindi il diritto all'assegnazione di una casa evidentemente per i rom no, questo equivale all'assegnazione di un campo attrezzato io tra il silenzio generale metterei pure insomma il silenzio dei media che ne so giornali che strillano spesso sulle mancate sulle mancate riforme sulle mancate insomma su, sulle mancanze delle amministrazioni di centrodestra oppure sulla mancata applicazione delle delle sentenze che ne so penso da una parte al fatto quotidiano e dall'altra penso a repubblica di queste cose Assolutamente non se ne occupano perché, voglio dire, è, è, è, è, troppo, è, è una cosa che scotta dovere, dovere chiamare per nome e per cognome. Chi non adotta delle sentenze, che ne so, mh, per molto meno nelle colonne del fatto sì, si, può, si possono avere anche tre quattro colonne, ecco invece queste cose vengono, vengono assolutamente come si dice. Oscurate. No, magari in troviamo l'articolo sensazionalista sul giudice di, di Parma che, che ritiene che i rom siano per natura dedicati alla sorscizia, per cui è ingiusto togliere un bambino dalla mamma perché tanto. la cultura prevede che si dia la possibilità ecco magari Repubblica si concentra più su questi sì, oltretutto, argomenti di carattere sensazionalista e quant'altro e le storie insomma. Oltretutto io per esempio la sentenza non l'ho letta tutta però l'ho letta e non è come dice Repubblica. Tra cioè, ecco. La sentenza dice eh, queste persone non stanno maltrattando i loro figli perché sono costrette a vivere in posti dove non c'è una situazione igienica perfetta e non si ravvisano le, come si dice non si ravvisa il maltrattamento perché loro finché cioè loro vivono tutti così e nessuno sta trattando un altro diversamente non è che la madre e il padre si fanno la doccia ogni giorno e impediscono ai figli di lavarsi stanno tutti in una condizione di disagio la sentenza fondamentalmente dice non puoi togliere un bambino Per le condizioni generali della famiglia alla famiglia, dovresti questo si legge poi nelle tra le righe: dovresti parlare di una situazione di disagio in cui vive tutta la famiglia che ha tutta diritto all'assistenza mentre insomma, Beh, ovviamente, Repubblica ci ha voluto vedere invece qualcosa di, di altro, no? eh sì, eh. che ci deve educare agli scandali sessuali, al fatto che i Rom sono sempre eh, insomma pericolosi, sporchi e cattivi. Senti, comunque, l'assessore Belviso non ha finito perché dice l'assessore alle politiche sociali ha infine. ha invitato i rappresentanti rom a essere un esempio per la comunità ora costituite un organo ufficiale di rappresentanza non solo presso il comune ma verso anche le altre istituzioni preposte ci aspettiamo una grande collaborazione per arrivare un giorno a chiudere definitivamente i campi concludere l'assistenza da parte del comune e avviare un percorso di fuoriuscita e integrazione se i rom rimarranno nei campi, ha concluso la Belviso non solo resteranno ghettizzati ma non saranno mai accettati dalla cittadinanza quindi eh, voglio dire siccome Secondo... parole sì sì Noi, sì non ne, ne prendiamo atto con, con tutte le nostre immense perplessità ovviamente certo per questo insomma ci sono posti come via salaria come, come tor fiscale ma come il camping river voglio dire fatti dalle amministrazioni comunali per, perché poi prima per il problema poi lo risolvi così finalmente loro tra 150 anni incominceranno a uscire da questi campi va bene anzi va bene, non, non va per niente bene Sì, no, di questo passo forse anche tra 150 anni. Sì, anche perché infatti viene. Non va, non va per niente bene, no anche, no? anche perché voglio dire l'episodio ah. che ho raccontato io della ragazza fermata semplicemente perché prendi sempre a me tra lo stesso orario che ci fai, vado a lavorare. No, non è possibile. Dalla misura proprio di come gli operatori di, mh, di giustizia vengono educati al, al sospetto e non gli viene neanche minimamente. Poi è, è anche comodo, non gli viene neanche minimamente l'idea che quella ragazza. ragazza magari può andare veramente a lavorare cioè non. L'altra eh, non... volta io ho fermato con un ragazzino Rom eh, dell'ex Casino 900 e insomma c'era un attimo stracato da me venne fermato da un vigilante no? e quando io gli dissi sta con me eh, lui rimase allibito cioè fece una faccia veramente non voleva crederci e ovviamente l'ha lasciato andare no? perché eh stare con un non-rom era garanzia di evidentemente di, di tranquillità insomma no? Eh sì. Se io fossi stato un Roma probabilmente avrebbero fermato entrambi eh insieme sì. e lui. Eh sì, e stavi o in un CIE o insomma da un'altra parte. Va benissimo, senti, noi ci risentiremo sicuramente prima della conclusione di queste trasmissioni. Speriamo di sentirci non per gli sgomberi, anche se è una speranza assolutamente vana. e, e piuttosto per belle notizie. Eh speriamo sì, di per avere belle, notizie. Tanto belle notizie. Eh sì. come per esempio appunto sì delle belle notizie come delle belle notizie chiamiamole così va benissimo grazie mille sì. allora Christian grazie a, a voi un saluto a tutti e tutte benissimo ciao ciao ciao ciao, ciao. Quando sono le e dieci noi finiamo questo spazio redazionale con una dichiarazione consentitemi di tredicine che non contento di avere affisso dei manifesti prima che uno sgombero avvenisse uno sgombero che non era stato deciso assolutamente da nessuno addirittura al Sessa Caritas si disse ma di chi è stata a parlare ma lui già aveva messo queste foto eh, bonificato liberato il campo per Roma di Torre fiscale rompendo tra l'altro le scatole un'organizzazione eh, un po' più seria, un po' più millenaria del PDL che insomma è la Chiesa Cattolica a Roma peraltro che cosa ci dice della nomina dei cinque rappresentanti? ci dice che dimostra la volontà dell'amministrazione capitolina di avviare un processo di autogestione nei campi autorizzati e di instaurare un dialogo concreto finalizzato alla vera integrazione e legalità Lo dice il presidente della Commissione Politiche, Sociali e Famiglia di Roma Capitale al termine delle operazioni di spoglio per l'elezione dei rappresentanti del campo per nomadi di via di Salone. L Obiettivo di questo progetto è di promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole. ma sarà anche uno strumento prezioso per concludere il processo di integrazione lavorativo e sociale nella comunità cittadina che significherebbe la piena autonomia della comunità Rom. In sintesi i soldi stanziati per i Rom noi li vorremmo usare da un'altra parte auspico che le elezioni dei rappresentanti siano una garanzia per assicurare una maggiore sicurezza sia all'interno che all'esterno dei campi e quindi sempre questa spada di Damocle della delinquenza e della pericolosità sociale e così questa amministrazione più volte più volte come le precedenti eh, riportata insomma richiamata persino dall'Unione Europea insieme poi su segnalazione sempre di organizzazioni non governative come Amnesty International e come l'European Roma Rights Center per le sue politiche assolute di segregazione razziale anche in presenza di sentenze che di, di sentenze della Corte Europea che invece ammettono l'esistenza dei diritti addirittura eh, a Roma di persone di Eh, considerate eh, Rom eh, che comunque poi invece per l'Unione Europea sono cittadini bosniaci, cittadini serbi, cittadini croati di, eh, appartenenti a un gruppo Rom ma insomma gli danno una cittadinanza dall'Unione dei colonialisti europei insomma con questa dichiarazione quando insomma col caldo, le situazioni igieniche diventano diverse ma diventano sempre precarie dappertutto ricordandovi che le persone che vivono nei campi attrezzati vivono in dei meravigliosi container che adesso sono caldi e che d'inverno saranno freddi e uno sguardo buono insomma è distante dalla conoscenza di questa realtà potrebbe dire beh meglio che sotto, che sotto un canneto, sicuramente meglio che sotto un canneto ma chi di noi vorrebbe andare a vivere in un container lontano come si suol dire da dio e dagli uomini non c'è la fila non ci sono le occupazioni dei container eh, ci sono le occupazioni delle case questo vorrà dire sicuramente qualcosa ma quando sono le 11 e un quarto roma roma finisce qui E quindi vi salutiamo esiste una mail di questa trasmissione che si chiama roma roma scritto roma roma tutto attaccato chiocciola Ondarossa.info. Questa voce vi saluta e vi parlerà per altri per, per, per, per altri tempi all'interno di questa mattinata che si concluderà col GR delle ore 13. Tra poco qualche altra corrispondenza, qualche approfondimento. Poi ci sarà il pomeriggio di mh, del venerdì che vede... Impatto alle 14:30, e alle 15:30 e disordere, alle 17 eh, silenzio assordante, alle 18:15 e mi sembra le ore di religione e per poi insomma ripartire con la con la programmazione serale che vede ehm, che vede sol, che vede prima ehm, prima Allegro con Fuoco poi Solaris e poi, eh, poi basta perché purtroppo Bits non eh, per adesso non trasmette. Quindi un saluto a tutte e a tutti, un altro po' di musica elettronico-balcanica e poi un'altra voce condurrà per un poco questa tra, questa, questa mattinata.